Legyenek szívesek feliratkozni a kfj YouTube csatornájára, és kövessék a kfj Facebook oldalát. Az elmúlt időben nagyon rendesen elgetettek a kérésemnek, de ne hagyják abba, csak így tovább, csak így tovább. A helyzet az, hogy ennek soha se lesz vége, illetve hát nagyjából akkor lesz vége, amikor a kísérleti műsornak is vége lesz, és no more. Egy elég jelentős futáson vagyunk túl ezen a héten, közösen a stáb, önök meg én. Hétfőrévés Sándor. Én melegen tudom ajánlani, hogy nézzék meg. Nem kell vel egyetérteni, de érdemes megnézni a szempontrendszereit, figyelembe venni. Ha másért nem, aztán majd cáfolják. Aztán volt egy beszélgetés Kovács Gergelyel, illetőleg Ferenccel ő egy néző hallgató A két farkú kutyapárt elnökével való beszélgetés szerintem talán unikálisnak nem kell nevezni, mert nem kell túlzásba esni fia lejavtás, de és aztán itt van a harmadik beszélgetés Pinter Lászlóval, a Magyar Sport és Hegymászó Szövetség kommunikációs vezetőjével, amely olyan szempontot hoz be, amit szerintem szintén érdemes figyelembe venni. Én azt szeretném, hogyha a jövő étvégére ez a három műsor együtt már elérné a 20.000-es 20 nézettséget, ami egyébként korábban eh, nagyjából a rekord az 9 volt, 12-15. Elnézést, hogy méregetésbe kerülök, de a saját farkunkat hasonlítom a saját farkunkhoz és nem máshoz, és ez megint idézőjelben nem a méret a lényeg, de számít, hogy hányan fogadják be ezeket a műsorokat, függetlenül attól, hogy teljes mértékben egyetértenek e vele, vagy sem. Lesznek a jövő héten is, vagy egy műsor mindenféleképpen lesz, ahol majd önök is el tudják mondani a véleményüket. Jánoska, azt árul el nekem, hogy ha hétfőn jönnek a fiatalok, a Pion, a Csider és a Bakács, az kedden adásba tud kerülni? Hát csak a pintér az délelőtt készült, ez pedig ö, fél hétkor fog készülni. Igen, délután kell kerül. kerülni, nagyon jól mondod. Tehát a jövő héten szerdán, nem fog aludni Jánoska, ez egy ilyen érzelmi zsaroló mondat, amit ha valaki ismer, akkor ez én vagyok. A jövő héten tehát hétfőn nagy valószínűséggel a Csintalan Horn beszélgetés lesz, kedden a Pion Csider Bakás Fiala, szerdán pedig élőbonyolítású, lebonyolítású műsor lesz. Ha addig fel akarják venni velem a kapcsolatot, akkor a dörö.fialajanoskukac.gmail.com e-mail címre Kellene írniuk. Jó reggelt. Jó reggelt! Kívánok! Wintermantel Zsolt, fidesz KDMP frakcióvezető fővárosi közgyűlés. A 444-en még meg, meg sem száradt a tinta, hogy kellőképpen szóképzavaros legyek. Ács Dániel írása 10 percel fél hét előtt volt valami karácsonyéknál, ami nagyon kellett Orbánéknak, és arról a napirendi pontról van szó benne, amely a, talán a múlt heti fővárosi közgyűlésen szerepelt, vagy az elmúlt két hétben mindenféleképpen, ami ugye a lámpauszlopokon elhelyezett hirdetéseket illeti, amelyet beterjesztettek majd a fővárosi közgyűlés soka meglepetésére nem fogadta el, most pedig e, a kormány átvágta a Gordiuszi csomót, amihez a 444.hu természetesen, vagy nem természetesen, a nézés, az állás és az ülés álláspontja szerint kommentárt fűz, de én mindenféleképpen köszönettel tartozom a 444.hu-nak, hiszen egy olyan hírt hoznak elém, amivel én nem találkoztam, és amit ha nem is szembesítenék, de felajánlanék önnek, valószínűleg ön is tudja, a történetet, hogy mit cselekedett a kormány, és azt kérdezem öntől, hogy mit a fővárost illeti, mit gondol róla? Megmondom önnek őszintén most, hogy amit én most keresem rá a négy, re én nem olvastam ezt, hogy 6-20 valóban itt jelen, meg nem tudom, hogy mit cselekedett, vagy mit nem. Azt tudom, hogy a fővárosi közgyűlés elé egy az én és a jogász csapatom által megvizsgált és ellenőrzött módon Szabályos előterjesztés érkezett, amelyet nyilvánvalóan nem mi folytattunk, hanem a főpolgármester úr környezetes tábjai és a főpolgármesteri hivatal és az ott lévő szakértők, jogászok, működő cégek. Egy pályázat, amely szabályosan került kiírásra, amely szabályosan került lebonyolításra, és annak itt szabályos eredményhirdetésére került volna sor a fővárosi közgyűlésben, ahol a baloldal megosztottsága miatt ez a döntés nem születhetett meg, és innentől kezdve, ahogy ön hogy habítus habitus álláspont vagy egyéb szempontok alapján lehet értékelni. Az, az én megítélésem. De elnézést, én nem ezt ajánlottam föl megítélésre. Én azt ajánlottam föl megítélésre, te a 4-4-4 pont. .hu ír. Ekkor jött az Orbáni csatlanó, most idézem, én nem biztos, hogy így írnám, de a lényeg a benne lévő tartalom. Az ügyet kicsavarták a főváros kezéből, a kormány a háborús vészhelyzetre hivatkozva rendeletben meghosszabbította a garanci szerződést. Most, hogy ez garanci szerződés, vagy nem garanci szerződés, lényegtel az előző szerződést a veszélyhelyzetre való tekintettel. Um, most elnyeltem egy mondatot. De amit én elkezdtem mondani, az ennek az ügynek az előzménye, és elnézést, hogy 0,0 másodperc alatt nem tudtam átfutni, hogy mi az intézkedés lényege, ezt talán megértheti. Én ezt megértem, én meg vagyok lepődve, én azt, feltételez, ugye, én azt feltételezem, hogy én mindig kevesebbet tudok, mint a riportalany, elsősorban abból adódóan neki ez szakterülete. Tehát az, hogy én reggel a villamoson tudtam meg, ön pedig ezt itt tőlem, az engem teljesen meglep. Nem Nincs benne kritika, ha kritika van bennem, akkor csak saját magam iránt szól, de az, hogy ön ezt nem tudta, ez meglep. De most ön azt feltételezi, hogy a kormány rendeletek, előkészítések kapcsán, ami a kormány hatáskörébe tartozik, abban kikéri, megkérdezik a. A fővárosi vezetője. Frakcióvezetőnek... Két dolgot feltételezzek. Igen, az egyik az, hogy megkérdezik, a másik pedig az, hogy mi a kormánynak a hatásköre. Ma úgy élünk, hogy a kormánynak Ma itt még nincs hatásköre, holnap van. Ha megkérdeztem volna öntől a múlt héten, mint hogy nem voltam eléggé okos, és nem kérdeztem meg, hogy ön fel tudná -e tételezni azt, hogy a kormány valaha is a veszélyhelyzetre való tekintettel ezt a szerződést meghosszabbítja, de ezt a mondatot nem tehetem föl, hiszen én ezt a múlt héten nem kérdeztem meg, és azt, hogy most mit válaszol rá, azt nagy mértékben befolyásolja, imáron a téma ismerete, beleértve, hogy a kormány mit tett. De hogy én ezt múlt héten kérdeztem, hogy mit válaszolt volna, ebben majd gondoljon bele. De akkor, amikor letesszük a telefont, hogy vajon uh, Isten szín előtt, uh, nem az én színem előtt uh, sejtette volna, vagy valószínűsítette volna azt, hogy a kormány közben fogalmam nincs. De eh, hogy kérdezzek vissza? Két-három héttel ezelőtt miért nem beszéltünk arról, hogy a baloldali többség a joggal visszaélve egy érvényesen lefolytatott pályázatban úgymond megfúrja a döntést. Tehát arról érdekes módon nem beszéltünk. Úgyhogy egyrészt nem emlékszem, hogy beszéltünk-e, vagy sem, vagy ha nem Jó, beszéltünk. Hát beszéltünk rengeteg más dologról. Én... Ugye a témaválasztással is már befolyásoljuk a közvélemény informáltságát, véleményét. Abszolút ebben lehet, tökéletesen igaza van, de ebben olyan mértékben igaza van, hogy én teszek a lámpaoszlopokra, mint reklámfelületre. Engem itt most a kormány közbelépése foglalkoztat. Tökéletesen beszél, számomra ez az, ami a témát megemeli. Ha egyébként ezt a kormány érdemesnek tartja szerződésileg meghosszabbítani, miközben egyébként meg annyi dologban hagyja a dolgot úgy abban az állapotában, ahogy van, akkor az másodpercek alatt felkelti az érdeklődésemet, miközben egyébként ennek a papírját heteken keresztül hordoztam ide, és valószínűleg önnek igaza van, nem emlékszem rá pontosan, de az emlékezetem szerint igaza van, kimaradt a témák közül, sőt, talán még a kis Ambrussal való beszélgetésbe se került bele. Itt a kormány az, ami megemeli ezt. De miért? Tehát egyébként van egy fővárosi közgyűlési hatáskör, vannak fővárosi cégek, tulajdonában lévő lámposztok. A fővárosnak bevételere van szüksége. Ugye arról van szó, az van tele az ország, világ, hogy úristen, nincsen pénz a fővárosnak. Persze sok 10-100 millió forintért hirdeti, hogy nincsen pénz, ez árolja kinyitva és bezárva. Itt van egy reklámtender, ami vagy pontosabban egy oszlop hasznosítási, tehát egy. egy, egy, egy vagy vagyonellem hasznosítási pályázat, amiből egyébként bevétele keletkezne a fővárosnak, az új lefolytatott, eredményesen lefolytatott pályázat alapján magasabb, jóval magasabb összegű bevétele lenne a fővárosnak, mint korábban, és ezt egyébként politikai szempontokból az én esetemben kifejezetten vendett a üzemmódban szabotálja a baloldal. E, e, e, de igen, e, e, a nézze, az, hogy a, a, a fővárosi önkormányzatnak a zömeg útba ugrik, az az önvéleménye szerint, tehát az legyen az ő diszkrecionális joguk. De én Ázsdániát idézem, akkor is egyébként, hogyha nekem ő nem különösebben kedves, de attól még a gondolatai lehetnek érvényesek, ugye ő az, aki megírta azt egyebek között. Emlékezetem szerint, hogy én voltam az önkormányzati választások legyőző vesztese, tehát ön semmit nem vesztett hozzám képest, ez azért mindig vegye figyelembe, velem beszélget. Azt írja, nem egy apró cseprőnyűről van szó, megnyit a lehetőség, hogy egy részleten módosítsanak a neráltal totálisan uralt reklámpiaci feltételeken. Egyáltalán nem mellékes, hogy a soron következő önkormányzati és országgyűlési választások előtt kinek a kezébe kerül a több mint 44 ezer villanyoszlop haszonbérleti joga. Ebben nincs ez a feltételezés eh, illetve az, az állítás, ami a feltételezés mögött van az alaptalom vagy legalábbis némi információ hiányon alapszik, mert látja ön is nekem támad, elnézést, ezt a kifejezést. A, csak annyi csak annyiban, hogy nem tudtam a témáról, ami, amiről beszélgetni fogunk, ennyi, ennyiben... Én is 10 perccel ezzel tudtam meg, hogy beszélgetni a, a, Hát jó, de akkor szerintem fölkészülhetünk volna mind a ketten jobban, és a jövő héten beszélhetünk róla, és akkor, akkor sem semmi, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy feltételezésekbe kell bocsátkoznunk, de a másik az az, én a legjobb tudomásom szerint és most 99%-os megbízhatósággal mondom, a pályázati feltételben szerepelt, hogy politikai reklámok nem lehetnek ezen a ezeken a hirdetéseken. Ennek utána kell néznem, hogy tényleg határozottan állíthassam. Nekem egy nagyon erős ilyen emlékem van erre vonatkozóan, de mivel nem tudtam felkészülni, nem tudtam megnézni, de az az állítás, hogy az önkormányzati választások előtt ezzel összefüggésben van, én ezt most jelen pillanatban így vakon határozottan tudnám például cáfolni. Keresem, hogy van-e benne ilyen, de benne önnek tökéletesen igaza van, és nem is fogom elverni önön azt a portát, az ön emlékezetének nem kell um, mindenre kiterjednie, de most azt nézem, hogy erről van ez szó. A cikkben szerintem nincsen szó, de közben én most próbálok egy multitaskingban, most megpróbálom megkeresni azt a feljegyzést, amit a kollégáktól kaptam. Annó, de ez így most esélytelen lesz, hogy beszélgettünk, és közben a telefonon próbál. Lerakom, lerakom, lerakom, lerakom, nem, nem, és visszahívom. nem, Ki... nem is vagyok benne biztos, hogy megtalálom, tehát térjünk rá vissza a Rendben van. Lesz, így, csak... De abszolút akceptálom, amit mond, de azt meg önnek kell akceptálni, hogy ez egy élő lebonyolítású műsor. Ha ez egy konzerv műsor lenne, akkor, akkor tényleg mondhatná azt, hogy én ezt miért csinálom, de ez most egy idejű műsor. Ugye ez a YouTube-on nem egy gyakori verzió, a YouTube maga nem is szereti, egyebek között az önnek. Navracsis Tiborral, és most nem sorolom való beszélgetések kedvéért maradt meg ez a verzió. Tehát itt most uh, semmiféle uh, kitolási szándék nem volt, az egyidejűség ezt kívánja. Egy, uh, ugye ezért is sajnálom, hogy ez nem egy rádióműsor, hiszen ennek a, az azonnali friss jellege korábban egy tízes gálán tízes fontosságú volt. Ebből sokat levon uh, a struktúráját tekintve a YouTube, de a YouTube miatt, illetve a YouTube-ot követők miatt nem fognak megváltozni. Um, akkor visszatérünk erre a jövő héten. De Kis Amrusnak ugyanúgy föl fogom vetni, vele se egyeztettem. Um, akar most ön egy témát fölvetni, vagy mehetünk tovább az én initerem alapján, de nincs jelentősége. Tehát, uh, annyiban nincs jelentősége, hogy ez itt most nem egy gesztus, hanem csak kérdezem. Uh, közben, mocsánat, én, én kerestem, csak azért már elegen, kicsit föllettem, föl Szaklat. Fickálva. És az jó. Itt, itt, nyugodtan, nem, nem sürgettünk. A ott 90, 99% nekem volt igazam. A szerződésben szerepel 3.14-es pont. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a közvilágítási oszlopokon elhelyezett eszközön nem jeleníthető meg olyan közlés-tájékoztatás, illetve nem alkalmazható olyan megjelenítési mód, amely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgálja, vagy támogatásra ösztönöz, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsíti, vagy valamely közérdekű cél elérés érdekében kíván hatást gyakorolni a befogadóra. A megjelenített közlés-tájékoztatásért megjelentési módot a haszonbérlő felelős. Tehát nekem volt igazam, nem lehet rajta politikai érdekét igen. Az előző szerződés, amely eddig volt hatályban, kimondott ilyet? Szerintem nem. Az a helyzet, hogy az előző... De, de, de, de, de drága Wintermantel úr, bár mi nem szoktunk így beszélgetni, drága Zsolt, hogy akkor fokozzam. A kormány az előző szerződést hosszabbította meg, amelyben volt ilyen lehetőség. Nem az újat, nem azt, amit nem szavaztak meg. Nem, de én most közben paralell próbáltam olvasni a 4-4 amit nem tudom, hogy egyébként lehet-e jogforrásnak. Nem. Én... Egyértelműen egy nem. De abban azt írja, hogy mivel a fővárosi önkormányzat, és ez majd pontosabban a fővárosi közülés, ugyan dönteni nem tudott a pályázat lezárásáról, de egy eredménytelennek sem nyilvánította az eljárást, így egyébként a döntés alapján a fővárosi önkormányzatnak van lehetősége az új szerződést megkötni, tehát hogy ez a pasztus benne legyen, és a magasabb díjat szedje. De ez szerepel a, a, a 444-ben? Itt olvasom, persze, nem most. Jó, hát akkor ketten, ketten rakjuk össze. Ez hunban. Ez azért mondtam, hogy talán jobb lett volna fölkészülni, nem mindjárt keresem azt is, csak közben eltekertem. E... Figyeljen, hogyha az igazságot bontjuk ki, akkor nincs jelentősége annak, hogy ilyen keszekusz a módon, ami egyébként az én hozzáállásom miatt van, de fontosabb az, hogy erről kiderüljön valami, sem, mint hogy egy hétig... Itt, uh, itt van a közgyűlés, a szerződés kötésre ugyan nem bólított rá, de a pályázatot sem nyilvánította eredménytelenné. Ezért, mivel az ajánlattételtől számított 180 napig az ESMA köteles tartani az ajánlatát, a fővárosi politikusok egy ideig két lehetőség közül választhatnak. A közgyűlés újra napirendre tűzheti a közbeszerzés leszárását, és megköthetik a szerződést. Egyébként nem közbeszerzés, ez is egy érdekes dolog, nem közbeszerzés, mert ha közbeszerzés lett volna, akkor, ilyen, akkor az egyértelműen törvénytelen lett volna. Ez egy sima egyszerű pályáztatás volt, hogy közbeszerzésnél ugye ajánlati és szerzőtéskötési kötöttség van, tehát hogyha ha a kíró a kiírásban szerepeltet feltételek szerint érvényes ajánlatot tesz valaki, akkor ott nem lehet azt mondani, hogy ja, meggondoltam magam egyébként. Tehát ez is egy érdekes, egy sima pályázat volt, ezért dönthet úgy az esetben a közgyűlés indoklás nélkül is, hogy mégsem köt szerződést. De az a lényeg, a közgyűlés újra napirendre tűzheti, a, itt közbeszerzés szerepel, de ugye a pályázat lezárását, és megköthetik a szerződést az emelt árakkal. Ennyi. Hát igen, azon benne, hogyha 180 Én nap benne, enélkül ketyeg le, benne, hogy akkor az a, a régi szerződés marad érvényben, most már csak az a kérdés, hogy a, a főváros mit dönt, tehát itt két lehetőség van, azért akkor a másikat se hallgassuk a el. De hát akkor, akkor a fővárosra döntési lehetőség, hogy magasabb összeget szedjen. Nem, hát a, a, de ugyanakkor a politikai tartalom akkor megmaradhat. Nem, nem, nem. Hát ha megkötik az új szerződést. Nem, ha nem kötik nem, meg. Nem ha száz. 100... Nem kötik meg? Na jó, de hát akkor most bocsánat kérek. Tehát egyébként már. Elnézést, ha ön idézi a, a, a 444-et, akkor ne idézzük féloldalasan. Azt írja, ha 180 nap enélkül le, a régi szerződés marad érvényben, kedvezőtlene bárak mellett, és a NER egy év múlva az önkormányzati és EPI választás kampányában a főváros utakat is szép plakátolhatja. Tehát a kérdésem nem volt alaptalan, valójában. Ha... Én ezt értem, de bocsánatot kérek a pályázatot, azért írtak ki a fővörös önkormányzat ezekkel a feltételekkel, mert több pénzt szeretne, és nem akar kormányzati vagy bármilyen politikai reklámokat az oszlopon. Én ezt értem. Hát akkor egyébként, ha ez volt a feltétele, több pénzt akart, és nem akart ilyen reklámot. Majd jött egy pályázat, amely több pénzt ajánl, és természetesen betartol a szabályokat, nem lesz politikai hirdetés, akkor azt miért nem is fogadta el, miért is nem fogadta el a fővárosi erre ki fogunk térni a jövő héten, ennél részletesebben, amikor majd ön elmeséli, mert vannak emlékeim ezzel kapcsolatban, de a papírokat otthon hagytam, hiszen nem tudtam, hogy van egy ilyen változás, mint hogy kisambrus számára is ez előáll. Minden eset, egy meglehetősen érdekes helyzet elé kerül a főváros, hiszen ha nem változtatja meg, akkor egy olyan szerződés marad érvényben, ami a jövő évi választásokat tekintve nem igazán kedvező számára. Ha megváltoztatja a döntését, és azt, amit Murkan nem fogadott el, most elfogadja, akkor viszont szembe megy a korábbi akaratával, anélkül, hogy arra magyarázatot tudna adni. Egy dolgot áruljon el nekem. Van-e harmadik út? Tehát létezik-e olyan, hogy egy új javaslat születik, és egy új pályázat... Elnézést azt mondta, hogy ez nem közbeszerzés, akkor ez micsoda? Pályázat. A, egy pályázat. Kírhatnak új pályázatot, vagy ez kizárja az új pályázat kiírását? Tehát a, a dolog... Tehát két opciós, vagy három opciós? Nem tudom, meg kell nézni. Oké, okay, rendben van. Oké, okay, köszönöm szépen. Um, de még egyszer mondom, nem, nem a, nem a kész állítás dolgozott bennem, fordított esetben öntől is elvárnám, hogyha valami olyasmit tud, amit én nem, akkor azzal jön elő, függetlenül hogy én abban mennyire vagyok felkészült, mint ahogy az ön felkészültsége egyébként nem hagyott jelentős kívánnivalót maga után. Adott egy inter. És a múlt hét nem mondta, hogy érdekesebb fogunk beszélgetni, pedig ez most egy kicsit izgalmasabb volt számomra. <s1> Mármit ez? Igen. Igen, igen. Igen, igen, szerintem is. Hát ez egyébként az élőbeszélgetéseknek a, a titka, meg a, a, meg a felek nyitottsága, tehát hogy nem egy forgatókönyv alapján beszélgetnek. Ez most kiderült. Ez abszolút. abszolút. Isten, ez most kiderült. Nem, ez teljes mert A Magyar Nemzetnek adott interjújában struktúráját és helyzetét és fejlesztését tekintve összehasonlítja a városligetet és a népligetet. Amit ebben mond, tartalmilag van benne nagyon sok igazság. Én egyetlen egy dolgot kérdezek öntől, hogy egyébként ez egy olyan összehasonlítás, amelyet az ember jó szívvel ajánl, a tekintetben, hogy ez egyik fővárosi, a másik pedig kormányzati kézben lévő, vagy legalábbis egy jogszabálya a 99 évre a Várostigaz Zrt-nek átengedett a terület szerencsése a kettő egybevetése, függetlenül attól, hogy a leírásban nehéz vitatkozni. Hát szerintem abszolút szerencsés, egy teljesen eklatáns példa. Mind a kettő főváros területén van, mind a kettő egy, az egyik most már so, jobb sorsra érdemeltetett, a másik pedig egy jobb sorsra érdemes terület. Mind a kettő méltatlanul leromlott állapotban volt. Az egyik most már szerencsére e, csúcsminőségben került felújításra, erről nap mint nap meggyőződhetnek az látogatók a játszadozó gyerekek, a sportoló fiatalok, a kulturálódni vágyó felnőttek, vagy csak az egész egyszerűen sétálni, vagy kikapcsolódni akaró e, polgárok, egy, egy, igazi, egy igazi városi közpark lett e, funkciókkal, rengeteg zöldel igényes kivitelezésben, és van egy másik, amiről csak beszél, Három és fél éve csak beszél a főpolgármester, hogy majd hú, hogy meg lesz csinálva, meg egyébként klímavészhelyzet van hirdetve, meg zöldíteni kell, de egy olyan parkról beszélünk a népléget esetében, ahova egyébként a sötétedés után az ember már nem szívesen teszi be a lábát, funkciótlan teljes mértékben, lepukkant, a zöld terület állapota a katasztrofális minőségben van, és három és fél év alatt pedig az egyik fő ígérete volt a főpolgármesternek, eljutottunk oda, hogy egy ötletpályázatot kiértek, ami azt jelenti, hogy egy öt éves ciklus alatt semmi, egy kapavágás nem fog történni a Népliget esetében. Az is szerepel ebben az interjúban, Tarlós István idején rengeteg minden épült Budapesten. A korábbi főpolgármester legnagyobb hívája idézőjelben az volt, hogy nem rakott ki naponta három Facebook posztot. Tényleg így gondolja? Tehát egyfelől azt gondolja, hogy emiatt nem sikerült az újrázás irázást Tarlós István részéről, illetőleg azt gondolja, hogy Karácsony Gergely népszerűségének a titka a napi háromszori Facebook poszt? Jó, összetelvős ez a kérdés. Szerintem az egyik... Egyik jól azonosítható tényező Nyilván egy, egy ember személyisége, egy közvéleményben való megítélése rengeteg dologból áll össze, de az egyik az ez. Sajnos a közösségi média világában mindenki a maga kis saját buborékában él és uh, nem is biztos, hogy az, már, már lassan eljutunk oda, hogy nem is a saját maga által uh, tapasztalt valóságból, hanem, a, hanem amit a Facebookon, vagy a neten, vagy a bárhol lát, az alapján kezd el ítélni. Uh, mindenki a saját uh, jól megszokott uh, sémáiban uh, gondolkozik és éli az életét. Nagyjából mindenki ugyanazon az útvonalon jár a munkahelyére, ugyanabban az útvonalon vissza, a gyerekeit a szomszéd két utcával odébb lévő állapotokról már személyes tapasztalat a legtöbb esetben nincsen, és ha folyamatosan csak egy ilyen e, győzelmi jelentést e, olvas, hogy Budapesten minden rendben van, és akkor be a főprogramásra írja a Facebookról, hogy csökkentek a dugók, e, meg kiraknak egy BKK felmérést, hogy hogyan alakult a láncit forgalma, de, de emelés semmit nem tesznek oda, amit csak azért emeltem ki ezt két példát, amelyet ugye nekem a szakmámat alapvetően, ugye a vagyok. Ha nem teszik oda, hogy egyébként volt Covid hatás, nem teszik oda, hogy egyébként milyen más szezonális hatások vannak, hogy milyen más egyéb tényezők gazdasági, nem teszik hozzá egyébként egy város forgalmi helyzetéhez a a benzinárakat, hogy akkor volt-e benzinársapka, sapka, és akkor ez alapján növekedett az autóhasználat önmagában, és amikor ez kivezetésre került, akkor emiatt csökkent az autóforgalom. Tehát ilyen szakmai hozzátérés nélkül. Kiraknak egy ilyen politikai oldalra, hogy csökkent, és akkor mindenki örül, hogy hú, t -t, csökkent, teljes, a de jó, csökkent. Milyen zseniális ez a főpont. Ebben az interjúban az is szerepel, hogy tavaly májusban, amikor frakcióvezető lett, bejelentkezett a főpolgármesterhez, és egy beszélgetés keretében elmondta neki, hogy el tud képzelni közös munkát, ha a partnerségi alapon működik, sajnos nem így történt. Hogy mi történt utána, az többé-kevésbé látjuk, vagy látható. Az a visszemlékszik -e erre a nagyjából egy évvel ezelőtti beszélgetésre? Mennyire volt protokolláris, illetve amikor ön kijött, mennyire gondolta azt, hogy önnek sikerül elérnie valamit, amit a korábbi frakcióvezetőnek, vezetőnek nem? Én nem voltam ott, amikor Lánk Zsolt elkezdte a, a, a munkát, ugye. Ugye ez nem egy a szószoros értelmében vett staféta Igen. volt, tehát ez az átadás ez nem olyan volt, csak én azt kérdezem, hogy milyen érzésekkel távozott akkor az irodával. Igen, csak mondta, hogy az, ami a nem sikerült, én lehet, hogy ő is megpróbálta, nem tudom, lehet. hogy egyébként nem, nem, nem beszéltünk. Én már arról beszélek, amikor a Lánk Zsolt elment, amikor tehát már lehetett tudni, hogy nem sikerült, hogy vajon milyen esélyekkel indult ez a kérdés lényege. Én megmondom őszintén, pozitívan lepődtem meg, hogy a megkeresésemre 24 órán belül érkezett válasz, és 48 vagy 72 órán belül létre is jött a személyes találkozó. Én meg, tényleg azt mondom, hogy ez egy pozitív dolog volt, tehát őszintén várakozásokkal tekintettem a megbeszélés elé. Nyilván az eleje, mivel első ilyen, hát, ugye mi ismerjük egymást, tehát segítettünk is egymásnak újpesti, illetve zuglói polgármesterként, Vice Verza. E, tehát volt egy ilyen kapcsolat, de úgy, hogy ő főpolgármester én pedig frakcióvezető ilyen nem volt, tehát nyilvánvalóan protokollnál is volt az eleje. E, úgy tűnt, hogy azért van benne érdemi rész is, aktuál politikai kérdésekről is, főváros itt, aktuál politikai kérdésekről is szó esett. És én azt gondoltam, hogy, hogy akkor ebből lesz valami. Ennek egyébként ennek részben, ennek a beszélgetésnek is az eredménye az, hogy azt sikerült elérni. É, amit, amit talán itt először a Kejfejancsiban említettem, vagy beszéltünk róla, hogy ugye korábban az volt a gyakorlat, hogy hamarabb tájékoztatta Igen, ez így van. a rúsa sajtó képviselőit a közgyűlés soron következő üléséről, mint hogy egyébként a főverek Igen. képviselők megkapták már. Ez például ennek következtében változott meg, és van mind a mai napig úgy, hogy hamarabb előzetesen tudunk a Még két apró imájáról. kérdésem van, amelyek egyébként nem apróak. A mi múltkori beszélgetésünk után teljesen nyilvánvaló volt, hogy meg kellett keresnem Tripon Norbertet, aki jelleg alpolgármester Újpesten. Sőt, a Kovács Gergelyel való beszélgetésben az is szerepelt, hogy Újpest valami ismeretlen okból nem közvetíti a képviselő üléseket. Tehát se saját maga, sem az önkormányzati tévén nem adják. Ezt általában a kétfarkú kutya -Párt egyik tagja szokta megtenni, sajnos a múlt akkor itt pont nem tette meg, vagy nem közvetítette, ezt Kovács Gergelyel megbeszéltük, de kimentette magát az alpolgármester úr, amire én az alábbi SMS-t küldtem, az ő SMS-ét ugye értelmesen nem olvasom fel, hiszen azt nekem írta, amit én olvastam, én írtam, ott a. Levél titkot tudomásul véve, de se a közlemény, se a Facebook poszt nem orvosolja a helyzetet, amit korrigált beszédével okozott. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, június végéig állok rendelkezésére, fiala János. Erre már nem érkezett mm. reakció. Um, Itt nem is fog. Én nem fogom elfelejteni. Én nem fogom elfelejteni, és a kutyapárt sem felejtette el, mert ők a saját szájuk íze szerint boncolgatták ezt a történetet, amely hát egészen Részint ehhez kapcsolódik, de csak nagyon távolról, brutális összeget, napi 3000 forintot kell a szülőknek fizetni az újpesti önkormányzat nyári napközés táborában résztvevő gyerekek étkeztetésért. Ez ugye napi háromszori étkeztetés, elvileg nem tűnik soknak, Ám... Uh, Bocsánat, nagyon soknak tűnik. Férét. Én nekem elsőre nem tűnt soknak, én magamról beszélek, de aztán ö, ön különböző adatokat idéz, hogy máshol ez hogy van, és abból kiderül, hogy igen. Ö, tehát magamból indultam ki, elnézést nekem, nincs kiskorú gyerekem. A szülők között az információ, hogy az önkormányzat vezetése azért kerül ilyen horribilis összeget, mert ezzel akarja a jelentkezőket szűrni, és a létszámot csökkenteni. Hogy ez így van-e vagy sem, nem tudom. Minden esetre legyen szíves ehhez kommentárt fűzni, különös tekintettel arra, hogy ez az ön Facebook oldalán is mert nem eredetleg nem itt, ezt átvette, olvasható. I igen, igen. Ugye az Újpesti önkormányzat hosszú évtizedekre visszamenően szervez önkormányzati napközistábort, ez egyébként a kerületek túlnyomó többségében így van. Különböző tartalommal, különböző módon, különböző helyszíneken természetesen, de az Újpesti önkormányzatnak korábban volt egy tábora, fizikai, jelenében, ami egy, nagyjából egy gyerek megőrző volt, reggel oda a gyerekeket, nagyjából szervezett program hében, hóba volt nekik. Szabadon játszhattak, sportolhattak, de egyébként egyéb dolog nem volt. Ezt a mi időnkben megváltoztattuk, és egy hihetetlen tartalmas program csomagát tettük, husztodával állatkertlátogatással, látogatással, kulturális programokkal, sportprogramokkal, uszodalátogatás, stb. stb. stb. stb. Ezt egyébként picit más tartalommal a jelenlegi önkormányzat is viszi tovább, nem akarták a feladatot vállalni, tehát nem az önkormányzat szervezi a tábort hanem kiadták Gebinbe az úténak, tehát a szakmai programokat az uta szervezi, de a közétkeztetés biztosítása az továbbra is az önkormányzat feladata, és még tavaly ezer forint alatt volt ennek az étkeztetésnek, a napi díja az mostanra. 2.985, tehát 3.000 forintra lett a napi. Amiről én azért írtam, hogy sok, mert nyilvánvalóan valakinek ez a szabad szemelésre vehető összeg, sokatnak pedig elképesztő nehézséget okoz, de az ebéd, megnéztük, mert ugye ebben van 10 órai ebéd és uzsonna, az ebédre 1925 forintot kell fizetni, és Újpesten Számos olyan hely van, ami piaci alapon működik, nem napi 300 adagot fixen előre, és adott esetben még választható másodikkal is ennél olcsóbban biztosítanak. Tehát csak most nem reklám helye, de a káposztási menüsnél 1800 forint alatt van, van Újpesten a munkás utcában egy jó minőségű, étterem, amelynek napi menüje is van, ott az 1600 valahány forint környékén biztosítják még, és az felnőtt adag, választható, és ugye piaci alapon működik, tehát ebbe benne van a bizonytalanság, benne van, hogy marad, benne van az, hogy az adott esetben az egyik főétel fő étel elfogy a másik megmarad, tehát nem egy fix kiszámolt tuti piacról beszélünk, tehát ehhez képest brutális összeg, brutális nagy összeg, és hogyha a kerületekkel való összehasonlítást nézzük, például Ferencváros járakhoz képest. szoros árat kell fizetni Újpesten. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Állás jövő héten folytatjuk, és akkor maradjunk abban, hogy akkor ez lesz az első, és akkor ön e, immáron felkészülve referálin, pedig felkészülve hallgatom. Köszönöm szépen. Tőle. Én is köszönöm szépen. Önök Vintermontás Zsoltot hallották a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét. Támogatott tartalom következik. Köszönöm, hogy szóltál Jánoska. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! A, az jutott az eszembe, de nem fogok hosszan viccelődni, hogy én ma három különböző emberrel beszélgetek. Nem, nem különböző, három emberrel beszélgetek. Kis Ambrussal, oltal és veled. Ha összekeverném a papírjaimat és tévedésből téged kezdenélek beszéltetni Kisambrust érintő témákból, vagy a Vintermantel Zsoltot érintő témákból szerinted, ha egyébként a magad múgyan azt mondanád, hogy hát ha megbolondult a fiala, ám legyen, bár nem ezért kötöttünk szerződést, mennyire tudnál helytállni ebben a két témában? Azt hiszem, hogy megoldanám a feladatot, tehát e, egyszer, egyszer kérdezett tőlem egy ismerős, hogy te is milyen dolog itt egy ilyen állami céget vezetni, ahhoz képest a piaci céget vezettél, mondom, figyelj, az a helyzet, hogyha én térfigyelő kamerát látok, akkor mosolyogni kezdek, a jobbit profilommal fordulok felé, és elkezdek nyilatkozni, tehát hogy körülbelül, körülbelül ez a különbség, tehát az embernek muszáj mindenről, amiről kérdezik, mosolyogva válaszolni még akkor is, hogyha van fog a között, azt gondolja, hogy ez nem az ő kompetenciája. De a viccet félretével nyilván azért én igyekszem a mi beszélgetéseinkbe is inkább a. Nem, nem, ez, ez teljesen nyilvánvaló. Ligetet, ligetet érintő kérdésekre koncentrálni, és mindig uh, örömmel és egyben elképedéssel nézem azokat, akik viszont uh, generalisták, és nem egy-egy specifikus céggel, hanem gyakorlatilag az élet összes jelentős kérdésében markás véleményel bírnak. Ingem azt a látszatot keltve, vagy azt a tényleges tartalmat mutatva, hogy egyébként a mögöttes tudás közben rendelkezésre áll, mert egyébként az, hogy blattoljál a senkit nem akadályoz meg, de az, hogy közben mögöttes tartalom is legyen tudással, azért az már nem feltétlenül van meg. Vagy nem mindenkire jellemző, vezető politikusoknál úgy tűnik, hogy ez nem árt, hogyha ilyen képességgel is rendelkeznek kezdjük a lakossági fórummal kezdjük azzal ez a fővárosi település rendezési eszközök partnerségi egyeztetése amelynek a az elektronikus írásban és személyesen való hozzászólás lehetősége még a napokban is volt. Most már túl vagyunk június 5-én. Maga a személyes az május 31-én, három órakor volt a főpolgármesteri hivatalban, és maga a témája a Budapest Főváros települészerkezeti tervének és Budapest Főváros rendezési szabályzatának eseti módosítását a Szegedi úti különszintű csomóponttal összefüggő közlekedési fejlesztésekre, amely egyébként ugye egy, egy fővárosi történet, de amely a Városligetet is érinti. Van-e ebben Városliget ZRT érintettség, és ha igen, mi? Nincs. Tehát ö, <coughs> nem mondom, hogy tőled hallok róla először, mert olvastam, de erre... Mi olyan távol vagyunk ettől, hogy még meghívót se kaptunk erre az egyeztetésre. Ugye ez abban a kontextusban függ össze a Városligettel, hogy jelenleg a Városkeget építési szabályzatában, a Vajós nevű vízben a, a Kóskároly sétány lezárása, tehát a Dózsa-György út Hősök tere és a, az M3-as közötti szakasznak a lezárása, ugye ez egy fontos terv és ennek több előfeltétele van, és az egyik legmarkánsabb előfeltétele, ami megjelenik az építési szabályzatban, az a Szegedi úti külön mm. csomópontnak a megépítése. Ez Egyébként ettől függetlenül a közlekedési szakértők azok vitatkoznak azon, hogy vajon csak akkor lehet -e lezárni a Kóskároly sétányt, hogyha ezek a típusú nagyívű közlekedésfejlesztések megvalósulnak, vagy ezek inkább a a, mondjuk egy liget léptékű fejlesztés farvizén igyekeznek orvosolni olyan típusú egyébként valós és létező közlekedési kérdésköröket, vagy közérdekű infrastruktúra fejlesztéseket, amelyek egyébként nem gyógyulnának be a városban. Tekintve, hogy ma nincs napi renden, tehát éppen nem itt tartunk, ezért én is inkább csak érdeklődve figyelem, Nohdacu, ugye itt a liget környéki közlekedésfejlesztés, nagyon helyesen ez el is került tőlünk, még ha ideig óráig, még ugye Persányi Miklós időszakában a Városligethez is tartozott, a Városliget zrt hiszen mi igyekeztünk mindig is a Liget projektet kontextusban kezelni. Ez egy megközelíthető, és te pedig egy engedély De végül is akkor mi került ki? A Városligetben. Gyakorlatilag a külső közutaknak a... Mit nevezünk külsőnök? Leginkább a Szegedi úti feljárónak a kérdése, egyáltalán annak a P plusz R parkolónak a megtervezése, ami ugye egy logikus kérés, kérdés és elvárás már évtizedek óta, hogy az M3-as autópályának a bevezetőjén legyen egy olyan jól megközlekedése jól elérhető, tényleg valóban nem csak több tíz, hanem több száz, benedikú, több ezer autó számára uh, stabil parkolási lehetőséget biztosító P pluszer parkoló, hogy ennek mi legyen a pontos lokációja, a mexikói úton legyen megtalálható, vagy a BVSC-20 mellett legyen megtalálható, ez egy elég színes uh, kép, és ugye ez egy darabig valóban a Városliget ZRT-hez tartozott, majd aztán a Városliget ZRT-től a feladat. Ezt nagyon jól így mondott, hiszen van egy másik történet, ami szintén a közlekedéshez tartozik, és a közelmúlt híre, ugye ez a Városliget ingatlan fejlesztő ZRT által kiért közbeszerzésre mindössze egy cég pályázott és nyert. Kiderül egyébként, hogy ennek a cégnek a referenciája, hát azért enyén szólva és nem cseké, tehát a szakmai tudása megvan. A értesítőből az derült ki, hogy a tavaly év elején meghirdetett, de egyetlen befutója a Főnterv mérnöki tervező Zérti, amelyel 200 millió, illetve 199 millió forint értékű szerződést már 2022. májusában aláírták, az erről szóló hirdetmény azonban most, egy évvel később, május 11-én tették közzé. Én most abban nem fogok elveszni abban a részletben, hogy vajon mit tartott egy évig, mert ez kevésbé foglalkoztat, lehet, hogy van olyan, akit ez is érdekel, engem azt foglalkoztat, hogy mindazok a közlekedésfejlesztési tervek, amelyeket egyébként a főmterv letesz, mennyi időn belül kell, hogy letegye, és ezek egyébként számomra, aki ezeket az utakat vagy használja, vagy gyalogol rajta, mikor válik valósága? Ha megengeded, akkor azért egy fél lépésre hátra lépnék, és ugye a... A Városliget maga az egy osztatlan közös tulajdon, ami a Magyar Állam, a főváros és zugló osztatlan közös tulajdon. Igen. És 2013 év végén született meg a Városliget törvény, ami létrehozta a Városliget ZRT-t, aki vagyonkezelő lett ezen a uh -huh. területen. Történik mindez azért, hogy az a típusú fejlesztés és megújítás, ami a ligetben tart, történt az elmúlt időszakban, és történhet, és történik is a jelenben és a jövőben is, azokat ö, jogi értelemben egy helyen uh -huh. meg lehessen oldani. Na most ugyanez nyilván észszerű módon, de nem tud megtörténni a ligetett körbevevő közlekedési hálózatnál. Itt rengeteg szereplő van ebbe, csak az államon belül, hogy érzékelt, ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumánál fogant a gondolat, hogy a liget környékén kellene valamilyen közlekedésfejlesztést, aztán átgravitált a miniszterelnökségre, amikor még szürjes Balázs vezette ugye a főváros és az agglomeráció felelős államtitkárként hozzátartoztak ezek a típusú fejlesztés és kérdések, és akkor még egy Tarlós István vezette főváros volt a szereplő. Utána ugye az önkormányzati választásokon megváltozott a fővárosnak a színezete, ez mondjuk sok mindent mondhatok róla, de nem egyszerűsítette az egyeztetési folyamatokat, mi ezt ekkor már csak távolról figyeltük, ugye van egy olyan létező kormányhatározat, ami azt mondja ki, hogy a Városliget környékének közlekedés fejlesztésében a budapesti közlekedési központnak és az azóta megszűnt budapesti fejlesztési központnak egy állami és egy önkormányzati cégnek kell egyeztetnie aként, hogy a Városliget ZRT-t egy 200 millió forintos tervezés erejéig ez a nagy egész tekintetében. Ami egy több milliárdos tervezési program, ez egy, ez egy cseké rész bevonja. És ez az, ami réte nagyon elegánsan nem kérdezel rá, de én azért mégis kéretlenül is megválaszolom az elmúlt egy év másfél évnek a dötszögéseit, amikor ez a kormány döntés született, akkor még más szereplők máshol voltak ebbe az állandóságot, hogy akar, akaratlanul ma csak a városliget ZRT képviseli, hiszen azóta. Az egykori Budapesti fejlesztési Központ feladatai átkerültek az építési és közlekedési tárcához Lázár Jánoshoz, a, a főváros pedig színezetét, színezetet váltott, és én szóval nem tudom pontosan, hogy a BKK most éppen hova tartozik a fővároson belül, de nyilván ott is egzisztál és, és működik és létezik. Tehát ennek a, ezeknek a szereplőknek kellene valamilyen úton, módon legalább tervszinten összedolgozniuk, konszenzusra jutniuk, akiknek eltérőek a kompetenciái, eltérőek az anyagi lehetőségei. Fogalmam nincs, hogy a főváros egyébként a liget környékének közlekedés fejlesztésére tud-e, akar-e forrást allokálni az elkövetkező időszakba. Tehát a mi szerződésünk a főmtervel az tulajdonképpen egy olyan rendszerhez kapcsolódik, egy nagyobb rendszerhez kapcsolódik és csatlakozik, amelynek az előrehaladása ma teljesen független a Városliget ZRT-től. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez a tanulmány, ami készülés és ami azért nem csak egy tartalommal e, fog majd bírni. Ugye a Kóskároly sétány gépjármű elől, lezárása, a gyalogos sétány átalakítása, állatkerti körút, átmenő gépjármű forgalom, állatkerti körút, Kóskárolytak átépítése, engedélyezési, kivitelés, tendertervi dokumentációkat kell készíteni. A Kóskároly sétány műemlégi jelentőségű területén 600 méteres gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosításáról közlek Csópont átvezetéséről, és így tovább, és így tovább. Ez a fióknak készül? Oké, rendben van, nem a fióknak, de, de mekkora reménye van annak a megrendelőnek, hogy, illetve maga a megrendelő. Ki volt a megrendelő? főmterv irányába a Várostiget akkor amikor ez a megrendelés volt, akkor alapvetően a struktúrális helyzet nem volt más mint most, legfeljebb színezetek voltak, tehát más színezet vagy lehet, hogy más volt, ezt te tudod jobban, de akkor is egy sokszereplős történet volt, és már túl vagyunk 2019-en az önkormányzati választáson hiszen tavaly 2022 volt, tehát ez valójában amit majd a főmterv valószínűleg szakmailag kifogástalan formában hiszen én ezt miért kérdőjelezném meg, lerak. Vajon mennyi ideig lesz fiókban vagy én ezt rosszul látom? Én nagyon remélem, hogy a lehető legkevesebb ideig, tehát azért mindentől függetlenül a Városligetnek az egységes fejlesztése, és itt most kifejezetten a park fejlesztésről beszélek, az jelenleg is zajlik. Tehát azért ne tévedjünk, egy 25 ezer négyzetméteres parknak az építése történik most a ligetben, nem is tudom, hogy a játszótér és sportpályák kivételével volt-e valaha ekkora terület éppen fejlesztés alatt a Városligetben egyszerre. Tehát azért mi haladunk az ajtósi Dürer sortól az állatkerti körút irányába, és a cél az az, függetlenül attól, hogy a gazdasági és politikai környezet mikor teszi lehetővé, lehetővé teszi-e egyáltalán. Az Új Nemzeti Galéria, a Magyar innovációház és a Városligeti Színháznak a megépítését, amiben én a magam székéből nézve optimista módon azt gondolom, hogy ez, ez előbb vagy utóbb be fog következni, de hogy ettől függetlenül azt hiszem, hogy talán még szélesebb is a konszenzus abban, hogy a parkfejlesztésnek meg kell történni, és a parkfejlesztést be kell fejezni, és ennek egy központi eleme a kóskáros sétánynak a lezárása. Én ezt értem, de az, hogy az állatkerti körúton egy 1200 méteren áttartó, kétszer egysávos úti járdákkal kerékpáros infrastruktúráról, ennek a tervezése megtörténjen. Én a laikus a kívülálló, miközben azért többet foglalkozom a városliget történetével, mint mások, vagy a jelen történetével, vagy a jövő történetével. Ha megkérdezi a lányom, hogy egyébként ő majd mikor kerékpározhat ezen a sávon, akkor te. Erre tudsz-e válaszolni? Nem tudok neki napot és órát mondani, tehát... Mikorra kell elkészülni a tanulmánynak? Én ezt megérem neked, a következő beszélgetésünk alkalmával pontos dátumot fogok mondani, mert hiteltelen lennék Oké, rendben van. pontos műszaki tartalmat, de nyilván annyi idő alatt, amennyi idő alatt egy ilyen dátum. Ezt tudomásul veszem. azt áruld el, hogy minek a függvénye például ez a biciklisáv. A, a biciklisárnak a kialakítása hál' Istennek egyébként szinte semminek, tehát hogy ez az egyik legkönnyebb kérdés. Úgyhogy ha én abba bízom, hogyha ezek a tervek rendelkezésre állnak, akkor mi megfelelő forrással fogunk rendelkezni hozzá, és ha megfelelő forrással rendelkezünk, akkor nincs más feladatunk, mint kiírni egy közbeszerzést, és a legjobb ajánlatot tevő biciklisár. De például a Kúskáros sétányon elhelyezni műtárgyakat, ahhoz már a fővárosi önkormányzattal kellene együttműködni. Így. Így. Hiszen az egy tágabb kontextus azért a fővár, a, a, a kóskárói sétánynak, akárcsak az ideiglenes lezárása is, azért az egy ö, nagyobb közlekedési kérdés. Én személy szerint egyébként azt az álláspontot képviselem, hogy a kóskárói sétány lezárását aként kell megtenni, hogy az egyik és a másik végére egy pollert ki kell tenni. De nagy szerencse, hogy a tisztállátásomat nem zavarják meg a közlekedés. Ö, ö, rendszereknek a tökéletes ismerete, tehát nem nekem kell erről döntenem. Itt azért szükség van a főmtervnek az évtizedes, évszázados ismeretanyagára, hogy ezt lássuk, tudjuk, hogy maga a kóskaros sétány lezárás, ez milyen invazív beavatkozás a teljes fővárosi közlekedésbe. Uh -huh. um... Anélkül, hogy akarnád a sejtésed szerint egy tízes skálán a jövő év kormányzati választásokon mennyire kerül előtérbe a városligött én, én, én azt gondolom, hogy valamiféle turbulencia biztos, hogy biztos, hogy lesz, de nem számítok különösebb kérdésre azért. Abban az állapotában, ahogy most van a liget, vagy a fejlesztések meghatározó hányada, ami az elmúlt időszakban történt, ott posztfesztán vagyunk, tehát hogy ezek elkészültek, működnek, és tulajdonképpen az emberek szeretik. Ettől függetlenül mindig témává lehet tenni a Városligetet, de ezt inkább akadémikus témává. Nehezebb lenne a helyzet, a félkész lenne éppen a Magyar Zeneháza, nehezebb lenne a helyzet, a félkész lenne éppen az galéria, a valószínűleg jobban és intenzívebben megjelenne de őszintén szóval azért én bízom a politikusoknak a saját székükből történő józan helyzetértékelésébe, tehát hogy azért a főváros talán egyik legnépszerűbb közterülete és közintézményei jöttek létre az elmúlt időszakban, amit most tisztelet a kivételnek, aki az életét tette arra, hogy utálkozzon a Liget projekt miatt, de azért néhány ember opozíciója és ellenvéleménye nagyon nehéz eh, politikai választásokat nyerni, bár nem értek hozzá se próbáltam politikai kampányokat menedzselni, és nincsenek is ilyen irányi terveim. Eh, itt azért a, a, a nagy tömeg, akivel mi találkozunk, azok politikai oldaltól, az üzemeltetés területén, tehát az üzemelő ligetbe, akár mikor kimegyek, én ott tulajdonképpen elégedett embereket lát. Igen. Mint ahogy elégedettség övezi az egyéves születésnapját ünneplő balont, ugye ez május második felében volt egyéves. Sok kétség volt ezzel kapcsolatban, visszemlékszem rá. Ugye az én ablakomból sok mindenre rálátni a városra, mindig lehet látni, hogy fenn van-e a ballon, vagy sem, és nagyon sokat van fenn. Én nem különösebben aggódom a, a ballon üzemeltető társaság felől, annak létrejöttekor mi sokat beszélgettünk erről. Ennek örvén kérdezem, hogy ez gazdaságilag végül is egy bizonyos idő után megtérlő vállalkozásnak tűnik-e az alapján, hogy milyen mértékben van igénybe véve a balon? Ugye erről e, én hivatalos információkkal nem rendelkezem, hiszen mi ezt e, alapvetően egy szerződés alapján, ahogy te is mondod, egy üzemeltető cégre bíztuk, hiszen sok mindenhez ért a Városliget ZRT, de pont a gázballon üzemeltetéshez jóval kevésbé, én azt látom, hogy egy nagyon érdekes éven vannak túl, üzleti szempontból egészen biztosan. A vezérigazgatójuk azt mondta, hogy az üzleti tervhez képest sokkal kevesebbet tudtak repülni, 365 napból 130 alkalommal tudott a ballon a magasba emelkedni. Viszont amikor a magasba emelkedett, akkor sokkal többen szálltak föl vele, mint amennyit ők a legmerészebb álmaikban is megterveztek. Ugyanakkor, ami egy érdekes dolog, és ez ha valami közel áll a szívemhez, ez kifejezetten az az, hogy ugye mi nagyon markánsan beleálltunk ebbe, hogy ez egy régi tradíció a Városligetbe, mi ezt nagyon támogatjuk, hogy ez ide visszakerüljön, viszont egy komoly feltételt mindenképpen támasztunk, és ez pedig az, hogy színjei színeiben piros és fehér. Igen, ballon. ez annyira jól sikerült, hogy meg annyi Budapesttel kapcsolatos logóban ott szerepel ez a ballom. Abszolút, és ugye az üzemeltető az elején elég feszült volt eztől, mert az ő üzleti tervében azért azt szerepelt, hogy ezt valamilyen nagy multinacionális cégnek reklámfelületként értékesíti, és akkor már is megtérült a beruházása. Hát ha én lennék az üzemeltető, én is ezt szerettem volna. Ez, ez, szerintem ez teljesen világos, de mi elég markánsan képviseltük ezt az álláspontot. És most pont az egyéves születésnapon napon mondta nekem a vezérigazgató, hogy tulajdonképpen be kell, hogy lássa, hogy az, hogy ez a ballon, ez egy, ez egy valódi Love brandé vált, ami ugyanúgy megjelenik a, a Karácsony Gergely vezette e, főváros különböző e, turisztikai atrakciókat hirdető e, kommunikációs anyagaiban, mint ahogy a Városliget CRT-nek, és hogy az egyik legtöbbet fotózott és selfizett pont, ez annak köszönhető, hogy ez hogy színei színeibe emelkedik föl és vissza, és nem pedig valami. Igen, nem először beszélgetünk erről, de újból és újból visszatérő téma Edvi Péterrel, amikor a gyereknap volt szóba is került, hogy van egy bejárása a Városligetnek veled, vagy valamelyik vezetőjével a Városliget Zrt -nek, hogy megnézzék, hogy milyen állapotba hagyták maguk mögött a nagy forgalmat lebonyolító gyereknap után a Városligetet, fák állapota, gyep állapota, és ugye a ligetvédőknek vissza visszatérő kritikája az, hogy milyen rendezvények vannak, és a rendezvényekkel talán azért is szigorúak, mert talán a rendez a rendezvények nem is váltanák ki a haragjukat, hogyha egyébként a rendezvények nem járnának együtt olyan tevékenységgel, amiről egyébként talán egy hónapja vagy másfél hónapja beszéltünk. Hasonló témakörben akkor rendőrnap, április vége óta adják a stafétabotot egymásnak a rendezvények a ligetben, rendőrnap, majális, gyereknap, szurklói fesztivál, most pedig épül a Rozália borfesztivál. Az elméletek egész évben vízzel borított Városligeti tóban is épül valami, az építéskor és bontás. Akkor a több tonás gépjárművek nem csak a gyepet rongálják, hanem a fák gyökereit is. Az, hogy ebben mérvadó változás legyen. Miközben tudom, hogy neked ez, ha nem is jó kifejezés, hogy szívügyed, de permanensen foglalkozol vele. Ugye ugyanezt felvesztődött már a, a gyermeknap kapcsán is, hogy vajon vannak-e elhanyagoltabb részei a városligetnek, vagy sem. Az is felvetődött, hogy ugye ez fölilletékesség, mit tud tenni, ezügyben a városliget. Én nem azt mondom, hogy ez mikor lesz megoldva, mert talán soha. De minőségileg mikor lesz benne változás, és minek a függvényében? Nagyon jogos a kérdés, és most különösen aktuális, ugye mindig elmondom, hogy nagyjából ez az április vége május elejét június közepéig terjedő időszak, illetve még a. A szeptember uh, elejétől október közepéig terjedő időszak, ugye ez a négy vagy öt uh, tavaszi és őszi hétvége, uh, vagy négy tavaszi és négy őszi hétvége, ez adja a Városliget forgalmának a, a jelentős részét. Nem mernék százalékos becsülésbe bocsátkozni. Uh, gyakorlatilag ilyenkor sűrűsödik itt minden, és uh, azok a szereplők, akik a Városligetet 365 napon keresztül használják, legyenek ezek látogatók, intézmények, mint a Magyar Zeneháza, vagy a Millennium háza, vagy éppen a Néprajzi Múzeum, vagy, vagy akár maga az állatkert is, ők ugye mindig azzal szembesülnek, hogy nekik egyébként nem biztos, hogy jó. Ha itt, itt folyamatosan rendezvényeket tartanak, ugye eklatás példája volt ennek, még a Persány Miklós vezette állatkert, aki nagyon nem szerette, amikor a, a budapesti nagy futóversenyek Igen. Városligetből indultak. Mert ő pontosan tudta, hogy az az egymillió látogató, ami, a város, ami az állatkertbe jön éves szinten, ennek mérhető százaléka, 30-40 százaléka ezen a nyolc darab hétvégén érkezik. Na most ha ezen a nyolc hétvégén a Városliget megközelíthetetlen, akkor ez az állatkertnek Igen. pénzben kimutatható kiesést jelent. Tehát itt azért ez mindenképpen egy konfliktus zóna, amit, amit teljesen megoldani és feloldani úgy van, ahogy mondod, nem is lehet. Hiszen azok, akik jönnek, azok a több ezres, több tízezres tömeg, aki megmozdul, ők jogosan érzik, hogy végre valahára őket is megszólítják a Városligetben, akik viszont egy csendesebb ligetre vágynak, koribiratiktól a környéken laknak, vagy leginkább kutyasétáltatásra használják, ők meg úgy érzik, hogy az egyébként nyugodt ligetet uh, fölborítják ezek a rendezvények. Ugye én ráadásul abban az Exlex helyzetben vergődöm ebben a másodpercben is, hogy a ligetnek vannak olyan részei, amik teljesen felújításra kerültek, körülbelül az 50%-a a városligetnek terület tekintetében ahol nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban, amióta a felújítások elkészültek, ott ilyen típusú nagy ilyen típusú terheltség nincsen. De van egy másik 50% a, a Városligetnek, például ahol a Rozária Fesztivál is épül most az elkövetkező időszakban, a, ami még nem esett át felújításon. És ott egyre nehezebb is vagyonkezelőként és vagyongazdaként jogcímet találni arra, hogy most miért is szüntessük meg ezeket egyébként népszerű. És utána jön a következő kérdés, amit szintén föltetél az arra, hogy ha viszont nem a megszüntetés irányába megy, akkor milyen eszközei vannak a Városliget ZRT-nek arra, hogy a szerződésben vállalt működési módokat a terület területhasználatból kikényszerítse magyarul. Ha mi odaadjuk egy gyereknapra a Városligetet, akkor onnantól kezdve a szerződésben nyilván az van benne hogy a fákra vigyázni kell, hogyha a zöld bárhol megsérülne, akkor azt, ö, azt rehabilitálni kell, azt, azt vissza kell füvesíteni. Erre egyébként óvadékot is adnak, erre pénzt is adnak, tehát ez nem a Városliget ZRT meg, megy, ö, hogyha adott helyzetben mondjuk újra kell telepíteni egy részt valahol a, a fűnél, vagy, vagy tönkre megy egy öntöző ö, rendszerrész, akkor ezeket, ezeket a Magyar használóknak a pénzéből rendezi, még csak egyébként nem is a Városliget ZRT, hanem a Városliget ZRT megbízásából a mostanra divízióvá vált főkert, de a lényeg az az, hogy a főkert az, aki ezeket a munkákat elvégzi itt a Városligetben. Szóval, hogy ez egy, ez egy erősen gondolkodtató feladat, ami most a gyereknak kapcsán megint különösen előjött. Nem leszek népszerű ezzel a, ezzel a gondolattal. Én, én Figyeltem most a gyereknap előtt és után a reakciókat és a, és a reflexiókat gyereknap ügyébe Én azt hiszem, hogy a, ismerem a Városligetet annyira, hogy, hogy az a 33 év, amikor szükség volt arra, hogy gyereknapot rendezzenek itt a ligetben, hogy, hogy legyen egy-másfél-két olyan nap, ami kifejezetten a gyerekekről szól, ez mostanra a liget köszöni szépen, de a ligetben ez idejét múlt. A, a városligetben 365 nap gyereknap, a városligetben a, a nagy nagyjátszótéren, a sportparkban, a, a zeneháza a ringatóprogramjain, vagy egyéb gyerekeknek szóló szép is vagy néprajzis programokon sokkal többen tudnak megfordulni, mint ez alatt, a két nap alatt a városligetben, és a liget projektnek mégiscsak valahol ez a célja, hogy ezt a típusú terhelést ezt eloszlassa, és egy 365 napos élményt hozzon létre a városligetben, és nem pedig az, hogy, hogy egy évben legyen két nap, amikor túlterhelődik a liget. Nem állítanám, hogy mindent megbeszéltünk, ha jövő héten és lesz mivel folytatni, hogyha nem, nagyjából még egy hónap, amíg e tekintetben létezem. Lesz két péntek, amikor majd szeretném, ha pénteken lehetne beszélgetni, vagy veled, vagy az illetékesekkel, akik megszólalnak. Ez már július, ilyen gyorsan múlik az idő. Köszönöm a rendelkezésre állást. Örömmel is leszek, ha kell, júliusban. Oké, ok, ok, ok, ok. nagyon szépen köszönöm, szépen. Szia! Önök Györgyevics Benedeket hallották a Városéget ZRT vezérigazgatóját, és támogatott tartalmat hallottak, láttak. Jó reggel, fiala Jánosok! Jó reggelt, Most mindjárt az elején úgy szól a telefonja, hogy később szokott, de bízunk benne, hogy megjavul. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Egy, én biciklivel indulok. Sándor György, Ács Dániel mai cikkével kezdtem, Winter mondta és úgy illik, hogy önnel is így folytassam. Volt valami karácsonyéknál, ami nagyon kellett Orbánéknak, nem tudom, olvasta-e. Igen. Um, akkor ebben az esetben nem olvasom végig, Vinter Montes Zsoltat elé állítottam a szónak abban az értelmében, hogy az élő műsor varázsa az mindenféleképpen az, hogyha van egy nagyjából egyidejű történés, akkor az ember nem hívja föl a másikat, hogy ugyan mondja már megrendelkezésre áll-e vagy sem, hiszen ha egyébként a kompetenciájához tartozik, akkor megkérdezi. Váratlanul érted, de ezzel együtt hosszan beszélgettünk erről a történetről, amiről most nem mesélném el, hogy ő mit mondott, mert az legyen annak a résznek a tartalma. Az, ez egyébként tartalmilag stimmelatszik? Igen, valóban az történt, hogy kiírtuk bérleti szerződésből, bérleti jogot lehet szerezni. A, a, a, a... Nem javult a telefon. Igen, akkor ez így... nehéz lesz a beszélgetés, de... ez az elmúlt időknek a sajátossága. Igen, hátha... most hát ha... Nem most jobb. Szóval, hogy szerződést, béleti szerződést lehetett kötni azokra, és ezt erre nyilvános tendert írtunk ki ezekre a reklámordozókra, amiket a villanyoszlapokon látnak a budapestiek. Ugye ilyen ilyen köznyelben elefántfülnek hívják ezeket. És... Ez a beszerzésen egy ajánlattevő volt, ez a korábbi, és hát most, most már tudjuk, hogy jelenlegi bérlő, ez az s mocsok Igen. A fővárosi közgyűlésnek kell erről döntenie, hogy a szerződés az május 31-én évfélkor járt le. előtte lefutott a nyílt eljárás, közgyűlés napi azzal szerepelt, hogy hát nyilván, hogyha egy ajánlattevő volt, akkor bármi is gondolunk sajnos a világról. Így alakult a magyar reklámpiac, ezek szerint egy ember, egy pályázú mert elindulni. Ebben az esetben hirdessük ki őt. A mert az jó szó? Tessék? A mert az jó szó, jó ige? Szerintem egy jó igen Jó, rendben van, én csak figyelet. Igen. azt mondom, hogy a... Hogy, ö, hogy ez a mert, ez politikai okok miatt, mert, vagy gazdasági okok miatt, mert, a nyilván ez. Értem, de ez nem egy véletlen szóhasználat. Nem, nem véletlen szóhasználat volt. Ugye azért az Esma csoport tulajdonosa Garanci István, és azért innentől kezdve nagyon gyorsan eljutottunk a, a nerhez. E, Tehát a, ön nem tekinti a, véletlennek, hogy egy jelentkező volt? Hát nem lepődtem meg azon, hogy okay. jelentkező volt. Sajnálatosnak tartom, de nem lepődtem okay. meg. Azért és ami történt ágy, utána, az mennyire lepte meg? Ami utána történt, az annyiban lepett meg, hogy, hogy a szavazáshoz kell 17 igen szavazat, ebben az esetben 18 volt. És van egy másik a ilyen jellegű döntéseknél, kell a, a kerületi lakosság igen. megfelelő aránybiztosítása, azaz a polgármesterek hoznak magukkal egy lakossági arányt, és ennek uh -huh. meg kell uh, haladni az elvált uh, Ebben tulajdonképpen most nagyon leegyszerűsítem egy polgármesternyi hiányzott. Azt igen. Így, így, így van. Uh, tehát a javaslat az nem ment át, azaz az a helyzet, tehát az egyetlen egy ajánlattelvőt nem hirdettek, így meg a fővárosi közgyűlés. De meglepte jön... az, hogy a DK és Baranyi Krisztina ellenállt. De a Fideszbe szavazta meg teljes mértékben. Ezt értem, de ebből a szempont... Jó, oké, rendben van akkor. Nézőpont kérdés, hogy az ön látóterében mi fontos és mi nem. Ez hát a... mennyi... Most, igen, egy, egy, az egész látóteré szempontjából hogy persze van egy dilema, és mindjárt el is jutunk oda. nem szóval, ment, nem, tehát, van ilyen, ezzel mi nem lett volna probléma. Majd jött a kormány, május 31-én, kb. 22 óra, 40 perc magasságban megjelentette a magyar közlönyt, Amiben volt egy veszélyhelyzeti kormányrendelet, amely 23 órakor lépett hatályba, amely arról szólt, hogy a, most megint de azok a szerződések, amelyek ezen közúti jogszabályból következnek, hiszen ugye az útszélén öntható eszközök, azoknak a hatája, ha lejárnának, akkor a veszélyhelyzeti idejének végéig fennmarad. Magyar mi történt? Ugyan lejárt volna május 31-én éjszaka az ESMO szerződése, de ezt meghosszabbították a veszélyhelyzet végéig. Oké, okay, de ez már a közgyűlés a után amely, volt. Ez abszolút a közgyűlés után, tehát ez május 31-én járunk, és ugye előtte egy héttel volt a közgyűlés. Amely nem hosszabbította meg. Amely nem fogadta el az ajánlat. Igen. A közgyűlés döntése alapján ugye június 1-től ezek a uh, hirdződés felületek meg kellett volna szűnjenek. Uh -huh. uh, viszont nincsen eredmény de a rendelettel ez ö, megosszabadott. Ebből mi következik? Két dolog. Egyrészt a korábbi alacsonyabb bárkon fizet nekünk innentől kezdve az esma. Ez ö, simán van egy éves 100 milliós kiesés, ugye ebben van egy ilyen minimál ár, van, uh -huh. amit garantált be kell fizetnie. Körülbelül 60 millió forint volt, most ez 100 millió lenne, de hát, ugye a minimál ára az azt jelenti, hogy az csak a legkevesebb fizetési felületet használja a, a, ebben az esetben értes. A tapasztalatok alapján nekem a kollégák azt mondták, hogy ebben simán van egy ilyen 100-200 millió forintos éves bukta. És van a, a főváros számára, tehát egy kevesebb bevétele van, és van egy másik, hogy az is benne volt az új szerződésben, hogy politikai reklámot és társadalmi célú reklámot egyfőképpen kormányzatit, nem lehetne a jövőben kihelyezni ezeken a felületeket. Igen, csak ugye most jön a következő kérdés. Az egyik az, hogy nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a DK és az együtt, vagy a DK és a, a baranyi együttműködése mennyire lepte meg? Azt, hogy nem fogják megszavazni, ezt tudtuk előre. Előtte, előtte nagyjából pár órával mondták hogy ezt nem szavazzák meg, illetve ebben is ilyen szétszavazás volt, meg volt nem, és tartózkodás is, míg a teljes eredmény szempontjából majdnem mindegy, hogy valaki tartózkodik, vagy nem, nyom a dologba. A Fidesz mennyire volt megosztott? A Fidesz mennyire volt megosztott? A fideszbe volt a furcsa, hogy volt a teremben a szavazógomb alapján három Uh, akciótag, és nem nyomott gombot ezek közül a három. Tehát, szóval mondom, most úgy tűnik, mintha hárman lettek összesen. Szóval, hogy volt bent úgy három ember a részükről, akik nem nyomtak gombot. A következő kérdés az, hogy amit Ás Daniel, Ez a kettő polgármester. Amit a 444-en ír, az a jövőt tekintve, verziót tekintve igaz-e, hogy valójában uh, döntési helyzetbe hozta-e a kormány ezzel a szabályjal a fővárosi önkormányzatot vagy sem, mert imáról önt meghallgatva annyira vagyok okosabb, ha okosabb vagyok, de ön majd megválaszolja, és akkor kiderül, hogy egyáltalán ebben a mostani helyzetben, hogy meghosszabbították, van-e módja a fővárosi közgyűlésnek újból napirendre tűzni ezt a régi feltételekkel, úgy, hogy megszavazzák, és abban az esetben hozzájutnak a pénzhez is, és a politikai tartalom lekerül, vagy azzal a szabályjal, amit a kormány hozott a veszélyhelyzetre való tekintettel, ez az opció nem áll rendelkezésre, ez egészen addig fennmarad, amíg a veszélyhelyzet van, és ezzel egy olyan lehetőséget mulasztott el a fővárosi közgyűlés, elmulasztott vagy sem, nézőpont kérdése, én most így fogalmazok, hogy elmulasztott, ami a veszélyhelyzet fennáltáig nem pótolható. Ez egy ravasz ez egy izgalmas dilema, kérdés. Ez a dilemma, amit leír a cikk, az egy valós dilemma, hiszen két út van ebben a történetben. Van ez az út, hogy a fővárosi közgyűlés dönt erről, hiszen ugye, ugye nem az történt, hogy elutasította az ajánlatot, Igen. hanem hogy semmelyik irányban nem volt így, így, pontosan. a döntéshez. Ez fontos, mert nem azt kell, hogy megmásítani a korábbi döntést. Vagy az a lépés van, hogy a fővárosi közgyűlés dönt erről, és az új, szerző, új feltételeknek megfelelő szerződés, ahol magasabb összeget kap a főváros, és nincsen pozitív hirdetés, ez életbe lép. Vagy így hagyjuk, ahogy most van, tehát nem csinálunk ezzel az egész semmit. Ebben az esetben viszont a veszélyhelyzet idejének a végéig Egészen biztos, hogy érvényben marad a korábbi szabály. Igen, csak az a kérdés, hogy abból adódóan, hogy a kormány ezt meghosszabbította, ez a meghosszabbítás egyébként a jogszabályi hierarchiában az ön véleménye szerint alacsonyabban van annál Semmint, hogy a Fővárosi Közgyűlés ne hozhatna ez ügyben új szabályt? A Fővárosi Közgyűlés hozhat ebben új döntést, mert ugye ez egy polgári szerződés a nyertestrel. És ugye azért ebben az esetben sem akarom mondani, hogy a nyertes, tehát az ESMA, az nagyon nyugodt lehet, hiszen mi történik? Egy olyan szerződés hatály van számára biztosítva, amely nem tudja exakt módon, hogy mikor ér véget. Most ad jövő kedden magyar kormány felébred és azt mondja, hogy az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében ez az egész veszélyhelyzet... Akit ez legyen az esmagondja. És ebben a pillanatban... Igen, így. De ez legyen az Esma gondja, én azért olyan nagyon nem fájértük a szívem, de ez az én egyéni pluszat Azért fontos ez, mert innentől kezdve, viszont az Esmának is érdeke még egy haj drágább, de kiszámítható hogy ég tartó tervezőt és az, hogy politikai tartalom nem jelenhet meg benne, az egyébként nem elég kitétel arra, hogy arra hajtson a kormány, hogy egyébként a régi szerződés maradjon érvényben. De még egyszer azt kérdezem, hogy ezek szerint az a jogszabály, amely megszületett, az nem zárja ki annak a lehetőség... Zárja. Tessék? Nem, ez nem zárja ki. Ez egyértelmű. Az a dilemma, az továbbra is van, és nincs harmadik harmadikot ebben a dolog. az van, hogy... Ezt értem, de az egyértelmű, hogy nincs kivéve a Fővárosi Önkormányzat kezéből a jogalkotás lehetősége. Ez nem jó. Elnézést, akkor a szerződés hosszabbításának a lehetősége. Ez fontos, igen. Mert hogy igen, igen, igen, igen, igen, igen, ezt, ezt, ezt kiavította Wintermantel Zsolt is, elnézést a pontatlanságért. Azt kérdezem öntől, az már legyen a 444.hu problémája, függetlenül attól, hogy a 444.hu ébredt a leghamarabb, hogy ezek szerint az, amiről beszélgettünk, ez június elsőjétől mindenki számára köztudott volt, aki egyébként ezzel a helyzettel tisztában volt. Ezt ugye jól mondom, a június -a van, tehát eltelt egy kerekét, de ezt ugye jól látom. Igen. Így. Ami azt jelenti, hogy én az ön ismeretében, akit azért eléggé jól megismertem, bár azért nem állítanám, hogy egy kvízműsorban meg tudnám mondani, hogy mi a kedvenc színe, vagy mi a kedvenc száma, de a reakcióit, ha valószínűsíteni kéne, akkor abban reménykedem, hogy azért abban 50%-nál jobban teljesítek. Én azt feltételezem, hogy ezzel a helyzettel ön június elsőjén tisztában volt. Abszolút but az már számomra kevésbé nyilvánvaló, de soha nem fogom megérteni, hogyha én egyébként ilyet. Tehát, hogy mondjam, én mindig azt gondolom, hogy én felhívom önt, és akkor azt mondja, hogy képzelje, fiala, mi történt, és ezt egyszeren elmeséli. De sajnos az én foglalkozásom az olyan, hogyha valamit nem kérdeznek meg, azt a másik a legritkábban szokta elmondani. Ugye visszatérő dolog az, hogy az ember azt mondja, hogy mondjuk kis Ambrus, maradjunk önnél, azt mondom önnek a végén, hogy de hát ezt ön nem mesélte el. Mivel ilyenkor kis Ambrús, illetve más potenciális kisambus mindig azt szoktam mondani, és ezt már a 168 óránál megtanultam, hogy hát nem kérdeztem rá. És amire nem kérdezek, azt az illető önként és dalolva nem mondja el, ami egyébként fura, de nem vagyunk egy oldalon, miközben nem vagyunk két oldalon se, így működik a világ. Önnek június elsőjén volt-e ezzel kapcsolatban érvényes gondolata, de ha nem, ma június 8-án, hogy felveti ezt a lehetőséget a 444.hu, mit gondol róla? Július elsőjén volt ez az, az őszinte gondolatom, hogy tudtam, hogy ez lesz. Egészen biztos voltam benne, hogy a, az éjjel bele fognak nyúlni a jogalkotásba. Magyarul, hogy ön még nem olvasta a közlöny, de már a, a, a döntés megszületésekor azt sejtette, hogy egy ilyen szabály születik. É, igen. Akkor megnyugodhatod, akkor benne, hogy a... jól látta a jövőt. Hogy, hogy, most, hogy, hogy mondjam, tehát a biztos az nem azt jelenti, hogy Tényalapú ne, ne, Nem, nem értettem félredni. Én azt kérdezem Öntől, hogy a Kisambrus ma június 8-án, ha fial fölteszi azt a kérdést, hogy záros határidőn belül ez ismét fogja -e szerepelni a Fővárosi Közgyűlés napirendjén, akkor erre mit válaszol? Azt, hogy ezt most el kell dönteni a frakcióknak, mindenkinek, hogy akkor mi a két út közül melyiket választja, és nincs a másik. Oké, okay, rendben van, ez egy nagyon érdekes helyzet. Ebben önnek, mint Kisambrus, általános főpolgármester helyettesnek nem osztottak lapot? Nyilván, de én uh, tovább is kitartok amellett, a, amit a közgyűlés előterjesztettünk, és ott a bizottsági vitában is uh, érveltem mellette, hogy uh, itt hagyjuk a, a reklámpiacot, hogy miért nem több szereplős. nem tudunk mit csinálni. Oké, okay, tehát ön, ön tovább is kitart a véleménye mellett, de alapvetően ezt a frakció fogják eldönteni. Hiszen ott van a szavazat. Az pedig, hogy a frakciók hogyan fogják eldönteni, vagy egyáltalán akarják-e eldönteni, ezzel kapcsolatban van-e ismerete, vagy ezt a frakcióktól kell megkérdezni. El kell dönteni. Ezt el kell politikában a, most a Elnézés, megint elment a hangja, pont egy olyan kérdésnél, ahol nem tudom nélkülözni a hangját. Itt vagyok, hát ha most jobb Igen? Nem szóval, hogy a... ezt el kell dönteni a frakcióknak, ebben nincsen olyan, hogy akkor egyrészt másrészt. A, ebben a tötetben az van, hogy vagy a, ö, ö, megyünk tovább ezen az úton, vagy ö, amit ö, közésre előterjesztettünk, vagy pedig megy ez, amit a közgyűlés eredményezett, de ebben az esetben a kormány átlaki taposott út van. Hozzáteszem, a nem döntés is döntés ebben az esetben, tehát hogyha ö, nem döntenek a frakciók, akkor meg megy tovább a jelenlegi helyzet, azaz kevesebb pénzért a politikai reklámokkal. Igen. Ez a szokásos nerravaszság? A hát, ne hát meg a helyzettel, tehát ha vissza lehet élni egy helyzettel a tekintetben, hogy én ebből ne jöjjek ki rosszul, akkor e tekintetben nem csalta meg az érzettel, hogy lesz egy ilyen szabály. Igen, egészen elképesztő, egészen elképesztő. Tehát, hogyha ha az ember... Apukám erre használta mindig azt a kifejezést, ma már nem tudom visszakérdezni, hogy tényleg erre használta, de ilyenkor szokta azt mondani, hogy se Végül is ugye a múlt héten ellettem hárítva, de nemcsak, hogy ellettem hárítva, hanem kiderült, hogy magának ennek a közigazgatási bírósághoz való fordulásban egy kerek hét csúszás volt. Hiszen május végét ígértek, és hát enyhely szóval nem május végén történt. Ez valami taktika, vagy késedelem, vagy CDEF? Nem, az volt benne, amit érzékeltettem azért múlt héten is, hogy ö, ö, Milyen a pertaktika, ha az? A 2024-es költségvetés benyújtásra került, és abban is szerepel a, a, a, ugyanezzel a logikán a, a szolidarizációs hozzájárulás. Ugye ebbe kiszámoltuk erre. Jó, De ez még májusban volt, amiből még beadhatták volna májusban? De, miért nem mondom? Tehát ugye az múlt héten nyújtották be a költségvetést, és ugye ebbe volt 75 milliárd forint. Igen összekuszonnégyre, legalábbis ezt számoltuk. ki őle, és azt néztük meg a jogászokkal, hogy ezt az elemet beépítsük -e ebbe a keresetbe, vagy ez más ágon, illetve közben, ugye a Budaörös is jelentkezett végül, akkor abban maradtunk, hogy ők is, ők is önálló pertindítanak, tehát nem per közösséget alkotunk. Ezért volt az, hogy múlt héten Csütörtök helyett akkor kedden adtuk be ezt a, ezt a keresett levelet, illetve pontosabban ugye ez egy olyan közigazgatási per, amikor azt a keresett levelet először az államkincstárnak, mint akit perelünk, neki továbbítottuk, és neki van a, a védekezésével együtt kell ezt felterjesztenie a bíróság elé, majd a bíróság pedig a zároshatáridő belül kell arról döntenie, hogy hogy azonnal a alkalmazza. -e. Ez 15 napban van meghatározva, tudtam a legendez... Gendem, De ez az fontos, hogy ebben van egy aktus a államkincstár részéről, amikor őnek ezt kell feltenni. Ez furcsa módon, de ez tényleg így van. Ilyenkor nem a bíróságra adja be a kereset levelet a, a, a főváros, nem az... hanem el kell küldeni a másik. És hogy az államkincstár ezt mikor továbbítja, az HUNOZ? Hát ezt nyilván tudott, hiszen a bíróság neki is van egy határideje ebbe, ha jól emlékszem, 8 nap, de most lehet, hogy fog és pontotlan vagyok, de majdnem biztosan nyolc napra emlékszem, és ezt ő neki fel kell terjesztenie. ha ezt nem teszi meg, akkor ugye ebben azért lehet a bírósághoz fordulnunk, hogy ugyan már, indítottunk egy ilyen eljárást, tessék már a kikényszerítés. Ja, most akkor, akkor most nem csak arról szó, hogy 15 nap múlva mi van, hanem hogy 8 napon belül felterjeszti ezt a kincstár a bírósághoz. Hát neki fel kell, ha, nyilván, hogy az ő döntése, de ezzel akkor megsérti a jogszabályokat, hogyha ezt nem... És ütjön. ez a 8 nap, ez mit célt szolgál, vagy ne kérdezzek annyit? Azt szolgálja, hogy ugye átküldöm neki a, a keresetet, hogy nekem ez a problémán vele. Igen? Ő neki van nyolc napja arra, hogy... hogy megváltoztassa vagy... a döntését, vagy mit? A megváltoztathatja, azt mondja, hogy ez igazatok van, ezt elrontottuk, vissza az egész. Vagy B, azt mondja, hogy írok egy védekezést, és ezt csatolom a, az én keresetemhez, és ezt a kettőt együtt küldöm el a bíróság. Ugye, de ez az kell, hogy az államkistának legyen arra képesség, hogy a költségvetési törvényt átírja. Az, hogy visszacinálja, hogy nyilván ez neki nincsen képessége, de nem is ezt vitatjuk az ő esetében. De értem, de ahhoz, hogy az... ez eliminálódjon, ahhoz mégis erre van szükség. Ki kell, így hogy kerüljön a költségvetési törvényből ez a foly. Így van, nem jogalkotó az államkész. Igen, még nem. Ebből az esetben a, a felügyelőszerve szerve, a miniszter tehát egy ilyen kezdeményezést, meglenénk lepte, hogy hirtelen ez történne, de az államkister valószínűleg védekezést előad ebbe a dologba, hogy ő miért gondolja ezt helyesnek. Ugye jogilag mi az államkister ellen tudjuk indítani, hiszen ő hajtja végre ezt a jogszabályt. Tehát fontos, hogy nem magát a más, más jogi úton indultuk el, mint Budaörs annak idején, ami ugye az első lépést megugrotta. A... De fel is akadt. Igen, de pont ez ilyen logikusan nem ugye ezen a per um, fontos -e az, amit ez ezügyben a népszavának mondott, vagy ez tulajdonképpen csak ciráda, és mehetünk tovább? Ha segít, hogy mit mondott benne, akkor, akkor meg tudom, mert a, a Mutkor beszéltünk talán Csárpa, akkor is hogy egy Facebook bejegyzés kapcsán. Igen, de ez gyakorlatilag mert... ugyanaz. Tehát, tehát ahhoz képest nem mondott többet. Nem mondani, Azt mondta a városvezető újfent megerősített, hogy a szolidaritás elbével egyetért, az elvonás összegét azonban túlzónak tartja, az elköltésének logikáját pedig nem hatékonynak. Ettől még szerint e tény, hogy a kormány nem emeli jövőre a szolidaritási hozzájárulás mértékét, a szolidaritási hozzájárulás összegét meghatározott. Szóval képleten nem változtat. Arra a kérdésünkre kigazdálkodható lesz a jövőre, például a gyermekek közétkeztetése, azt válaszolja, hogy de ez nem a szolidaritási hozzájárulás. Azt mondja, hogy a befizetendő összeg egyes településeknél akkor fog növekedni a növekedett az ottani helyi gazdasági teljesítményhez ugyanez, és ugye arról beszél, hogy Székesfehér Vár úgy tűnik, hogy nem lesz nettó befizető, de az, hogy Budapest ha nettó befizető lesz, akkor ebből adódóan, ez jogszabályjelenes, ebből a cikkből nem olvasható ki. Hát igen, tehát ez, ugyanazt írta le, mint, mint a Facebook posztjába, hogy őrül. Hát lehet, hogy a népszava bízott, hogy hát, hogyha egy váratlan pillanatban átlép az árnyékán, de nem lépett át. Igen, hát ugye ő szégesve érve nem netto befizető, azaz több pénzt kap a költségvetésből, mint amennyit vissza kell fizetnie, Ez még egyszer mondom, ez azt jelenti, hogy ő kb. egy harmadát kell visszafizetnie az állami támogatásnak, és két harmadát tartja meg. Főváros esetében mindent visszafizettünk, és még azon felül csak az idei évet nézzük, 25 milliárd forintot. Jövő évet nézve, meg ez a szám, ha jól emlékszem, 40 milliárd forint. Igen, és akkor még hiányzik ugye a lapok bevétele is, vagy plusz bevétele is. Milyen mínuszban van jelenleg a főváros? A számlán az tegnap volt olyan mínusz egy milliárd forint a dologban. Most, ö, ö, most a technikai kérdés még átvezetések vannak, pár hétig, még stabil ö, nulla körüli eredményünk lesz, most ezt a mínusz másfél milliárd, ez ilyen nulla körüli eredménynek mondom, ezek technikai átvezetések zajlanak, de június végétől, június, hát szerintem harmadik hetétől már megint tartósan számla hitelbe leszünk, és. Ö, onnantól egészen szeptember 15. éjjegéig. biztosan ez lesz elézett. Megkötötték-e a szerződést a folyószámla hitelről, talán 24 milliárd forint értékben? Azt a BKK köti meg, tegnap írták alá, tegnap volt nálam egyébként a finanszírozók minden rendben van, ebben és hétfőn megnyitják a keretet hozzá. Tehát ez nem fenyegeti, ez a veszély. Ugye ez megint arról szól, hogy ahhoz, hogy a a likviditásban levegőt nyerjünk, szükségünk volt 24 milliárd hidaló Igen, igen, igen. E Ennek egyébként csak, hogy a hallgatóknak mondjam még egyszer, a brutális kamatköltsége van, már 672 millió forintot fizetünk utána, e most lehet, hogy itt a jövő hét hétfőttől, szeptember 16-ig, tehát ez egy átmérdő hidaló hitel, és ez vissza is kell tölteni, és meg is tűnik ez a hitelkeret. És ezt kénytelenek voltunk ezt. Igen. Az Jó, tehát ami. akkor ez, ez is folyamatban van. Ön ugye az elején aggódott, amiatt, hogy nem lesz elég téma, és hát most sor, hosszan sorolhatnám, hogy mindenről nem lesz szó, és most pont azt néztem, hogy mi az, amit mégis csak beemeljek. Árulja már el nekem, ön tud mit kezdeni ezzel a történettel, amit Dezső András ásott elő a hv n és amivel kapcsolatban karácsony Gergely feljelentést lesz, de hát önt is érinti, akár ön is feljelentést lehetne, én értem is, meg nem is, ez már nálam a fantást a birodalmába kezd lassan bevonulni. Hát majdnem ez is olyan, mint az esmá dolog volt, hogy annyira tudtam, hogy ez lesz, vagy ez volt. Szóval, hogy a, a Budai Gyula, aki láthatólag nagyon aktív volt ebben a városháza ellenemodási ügyben. Ez így igaz. Azzal vádoltak minket, hogy el akarjuk adni azt, amit egyébként jogilag el sem lehet adni, tehát már önmagában nonszensz volt. Most ugye állítólag van tanúvallomás nem is egy, hanem kettő, arról, hogy közvetítőn keresztül Budai Gyula befolyásolni akarta, sőt arra kérte az egyik tanút, hogy mondja azt, hogy mi el akartuk adni a városházat, aki elmondta, hogy de azért nehezett, hogy ezt mondom, hogy nem is ismeri a főpolgármestet, meg engem se, amit egyébként a vizsgálóbizottságnak is leírta a. Hát nem tanulvallomásában, de lejött számára egy hivatalos iratban, sajátok azt hangzott el, hogy hát majd egy... Talán az egyik fürdőben, a szaunában majd lehet akkor erről beszélni, Múdai Gyulával mondja ez a tanú, és akkor hát ott meggyőzik ő. arról, és azért lenne ez jó, mert akkor ebben az esetben le lehet csukatni a főpolgármestet meg a helyettesét, hogyha ilyen valomást tegyen, ezt a két fél azt mondta, hogy ők ilyet nem tesznek, mert nem akarnak a rendőrséget. Ön tesz-e feljelentést? Főforgástát tesz feljelentést a nem tudom, hogy én külön teszek el ezt, most még meglátom a annak idején ugye tettem fejentést, hát pont akkor a sikere volt annak is, mint bajnai gondok fejlentésének. Jó, de nem, de ugye ezeket nem kell az embernek egymástól függővé tenni, mint hogy én például a saját területemen azért nem tettem fejentést, de ez egy más dolog is, mert hogyha én itt a műsoromon keresztül, vagy a YouTube-on, annak függvényében, hogy hol vagyok, nem tudom elérni azt, amit szeretnék, akkor nekem a bíróság nem terepem ezt én. Engem nagyon sokszor citáltak a műsorom kapcsán, lett az bárhol bíróság elé, én ezt emlékezetem szerint. Mint egyszer esetettem, volt egy eset talán, de ott az a másik fél aztán menet közben megváltoztatta a véleményt, sőt a kérdésemre interjút is adott, és az a lóhágjasság szabályai szerint. Ez tisztázva, lett. de azt árulja el nekem, hogy. Nem vagyok minden adat ismeretében, az, hogy Dezső András ezt honnan ásta elő, ez épp olyan adat szivárogtatás, mint amikor hol a népszabadsághoz korábban most a népszavához, hol a magyar nemzethez, a HVG-hez valaki eljutat valamit, ami egyébként morálisan elősen kifogásolható, de ugyanakkor a politika ismeri ezt a játszatozást? Hát, én nem tudom. Vagy ez egyébként egy publikus dolog, ami, amihez bárki hozzáférhetett volna, és a Dezső Andrásnak csak az ügyessége az, hogy ő ezt megtalálta? Szerintem. Most megint elment a hangja? Nem, nem publikus ez az, a, az információ szerintem, és, és engem meglepettet maga a, a, az a tény, én, nem, én sem hallottam, még a másik, az se sem, ugye ezt szokták mondani, És nem cáfolták azóta sem? Hát én nem láttam ilyen cáfolatot. Most azon kívül, hogy ezt gondolta, ez nem pontosan olyan, mint a fővárosi közgyűléssel kapcsolatos ESMA szerződés hosszabbítás. Mi, ez milyen mértékben hozta ki a sodrából, és azon kívül, hogy most tesz-e feljelentést vagy sem, hogyan tér e fölött napirendre? Én megmondom önnek őszintén, a mai vehemenciám nem egybevethető a 10 vagy a 20 évvel ezelőtti vehemenciámmal, de azért felpiszkálható vagyok, ha ez igaz, ez több mint skandalum. Igazából valami is kondolom, de nem, őszintén nem nyomta fel a vérnyomásomat. Erre tényleg meg az volt a reakció, hogy annyira tudtam, hogy ez van mögötte. Tehát ez nem véletlenül lépett be ennyire a, a nyilvánság elé az ügybe, buda Gyula is láthatólag ebben valamilyen... Jó, de az, hogy ez összefüggésben van ezzel... Emlékeim szerint még nálam is szerepelt, úgyhogy még akár az is bennem lehet, hogy felhívjam a telefonon, csak hát ugye egy nagyon rövid beszélgetés lesz, hogyha ő azt mondja, hogy nem, mert ugye nekem azok az adatok nem állnak rendelkezésemre, amelyek rendelkezésre állnak Dezső Andrásnak, és fogalmam sincs, hogy ezeket át akarja adni, tartok tőle, hogy nem, azt sem tudom, hogy ő megkereste Budai Gyulát vagy sem, de én azt gondolom, hogy ha van egy sport, neve politika, akkor ez abban nem fér bele. Az, hogy közben de facto belefér, az az én szememben nem zárja azt ki, hogy ez akkor is olyan eszköz igénybevétele, ami egyébként leléptetést igényelne. Anélk, hogy választásokat tartanának? <tos> Én ezt értem, én csak a saját morálomról beszélek, hogyha ezek igazak. Jó, hát azért egyszer sikerült kihozni, amikor házkutatás volt, yep. de valószínűleg a, a vételi viszonyok azt is jelzik, hogy 9 óra 5 van, mert megint eltűnt a, a hullámzásban. Köszönöm a rendelkezésre, állást, várom a következő csütörtököt. Köszönöm szépen. Én is. Nem fogok előadást tartani önöknek arról, hogy mennyi munka ennek a négy napnak az előállítása. Hétfőn Révés Sándor, Budapesti lakógyűlés, kedden Kovács Gergely a magyar kétfarkú kutya párt elnökével való átfogó beszélgetés, miután két év után ismét találkoztunk, illetve nem két év után, hanem azután, hogy nem jött el, mert ugye az ő időbe a reggeli órákat nem. Teszik kedvezményezetté. Egy igen hosszú beszélgetés, egyéni szemszöggel. Pinter Lásztóval, a Magyar Hegyes Sportmászok, vagy Sport és Hegymászok Szövetségének kommunikációs vezetőjével, és a mai három beszélgetés, ahol szívből utálhatják Vinter Montel Zsoltot, ez végül is az önök szuvenírjoga, ahogy ezt szokták mondani, szuverén helyett, de akkor is nagyon izgalmas volt különös tekintettel a 444hu pontúra, ahol nem mondhatják az egyéni sérelmeimet abszolút félretével, a dolog jelentőségére koncentrálva elővettem, Kérdeztem, egybevetettem azt, amit mondott, Vinter mondta Zsolt, információ tekintve, de nem pártlogikát, illetően kisamrussal, és amiről beszélgettem Györgyev is beledekkel, egy támogatott tartalom van, amiért én pénzt kapok, amit azért csodálkozom, mert végül is az, hogy én miből élek, ők azt gondolják, hogy ugye van, aki a Patreonnal kapcsolatban is azt írja, hogy hát. Tehát, mint hogyha azt feltételeznék, hogy van, aki itt szublimált, tehát, igen nem tudom, mint a levelek a napfényben, tehát, hogy azt hirtelen nem jut eszembe a latin kifejezés. Hogy így működik. Tehát egészen elképesztő, ugye, meg ugye az a helyzet, hogy amikor az élőlebonyolítású műsorok helyén délután konzertfelvételek mennek, akkor maga a. YouTube-nak a struktúrája, legalábbis még nem találtuk meg az ellenszerét, biztos, hogy van ellenszer. Szabó Zét meg is kértem, hogy ebben segítsen, de Szabó eltűnt. De nem, a munkatársai nem tudták kiiktatni a levelezést, és hát olvasom a levelezést ilyenkor eh, önkínzó módon, mert egyébként semmilyen levelezést, a Facebook oldalakat se olvasok már. Nagyon meg vagyok tekintetben magammal elégedve, hogy képes voltam ebből feladni vele az önmérgező tevékenységgel, De olvasom az ott való levelezést, hát emberek, tényleg, ha van az emberi összú, ö, rossz indulatnak és butaságnak valamiféle koncentrátum, akkor az ott megjelenik. Tehát, de ez csak onnan jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ami a dolog anyagi részét illeti, ott, ott is nem tudom, mit feltételeznek az emberek, hogy itt mindenki ingyen dolgozik, de én aztán különösen. Um, tehát ö, ez ugye csak a György Javis volt beszélgetés illeti. Plusz, a kisamrussal való beszélgetés. Én erre a hétre nem állítom, hogy nem lehetett volna még jobban csinálni, de kifejezetten büszke vagyok. Ráadásul hétfő, kedszszer, a csütörtök, és ott van még a holnap, nagyon fog hiányozni a kefejanci, tuti, hogy elvonási tüneteim lesznek már egy hét után is. De valamit rendelkezésre kell bocsájtani a barátnőmnek is, meg talán a lányomnak is. A tekintetben hogy egyébként az ember kicserélődik, ha nem dolgozik, talán nem feltétlenül szó rossz értelmében, mert hogy ugye ez a mondatmely szerint szerez legalább annyira, mint a munkámat, azért nem egy jó megközelítés. Őszintén szeretném, hogyha a műsort egyre többen néznék a Youtube-on, és őszintén remélem, hogy a Patreon beváltja hozzá fűzött reményeket, ezzel kapcsolatban a jövő héten szerdán intézek majd szóvacot a néphez. Az én nagyon messze van, de a patreon él, ami sor támogatható, meg van, van állapítva, vagy megállapítottam pontosabban, de egy minimális összeget, ami nem túlságosan magas, ennek a többszörösét is adhatják. Szerdán, majd elmondom, hogy én nagyjából milyen reményeket fűzök ahhoz, hogy ez működik, Aztán én tervezek, az Isten meg a nép végez. Szokásom a szíven abból adódóan, hogy tényleg az ember belelendült, ha van hozzászólás, és nem az az egy gátló ember van csak itt, aki lehetetlené teszi mások telefonálását, akkor a 06 12 88 12 es szám tárcsázásában elérhetnek, 9 óra 10 perc van, 2 perc áll rendelkezésükre, hogy bizonyítsák, hogy igényt tartanak rám, ha nem, attól még nem veszti az érvényét az, amit az elmúlt percekben elmondtam. 061-253-88-12 Távolétemben kukac gmail.com Ami a jövő hetet illeti, az úgy tűnik, hogyha minden alakul, akkor ugye holnap egyrészt Filippov Navracsics, Horváth Csaba, Hétfőn uh, Horn Csintalan, Fiala, Kedden, Pion, Csíder, Bakács, Fiala, Szerdán pedig élőlebonyolítású műsor. 061-253-8812, először... 061, 253 ötve három, másodszor.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 Pénteken 7 óra 10 perckor ismét találkozunk. Dörr pontfial a Viszont hallásra, viszontlátásra!